Nalhamdhelillah, në ahmadhu, në sainu, në stangfiruhu wa në auzhu billahi min shururin fustina wa min seyyiaati amalina man yahdi illahu falamud illa lah man yudlil falaha hadiy lah wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu And there is in the world Vajtem lazi min al ibrita al haydha dradiyya ta imamit abdu l'aziz ibn Yahya al-Mekhi al-Kinani Dhe kemi që ndruar të kërë momenti ku Abdulazizi ja hedhë poshtë argumentimin, bishër mirrisit me argument me e të kërënorën Allahu khali ku kulli shëj, Allahu është kërëjus i shdoj gjeje me të cina i pretendon të se fjalla shdoj gjeje për fshingë të dhe Koranin. Dhe i mështë i tregon shumë argumente që këtu të fjalla shdoj gjeje nuk hynë Koranin se Koranin fjalla Allahut, Allahut dhe të cëci e ti Dhe, dhe se man si të ti nuk hynë të kë njërë dhe kërjuara Edhe nëse e mëni mënë të këtë rëgoj shumë argumentë për të dhe gje Dhe usjeru e si qërështje pastaj Pastaj i thot ma amuni Që nga shpiko këtë qërështje si, si është këtë qërështje Dhe i thot Abdulazizi Fëkull të jam jelë më minin Inna Allah Azza Ujel sharrëfele arabo kar Karra me humbi en enzële l'Quran e bilisanihim Thot oprisi besimtarve Allahu Azza Ujel Inderoja rabët duke e zbritu në Kur'anin me gjuën e tyre, dhe e bëri që e të shkruhe she, si pas, më thënë, në gjuës e tyre. Ka thënë Allah i madhruar në Kur'an, inna në zëllahun Kur'anën Arabija, ne e zbritëm të Kur'an Arabisht. Gjithashtu ka thënë Allah i madhruar, ua inna hule të nzilu rabbi le alemin, dhe i është i zbritu prezotit dë botrave. Pasa i thotë bilisajnë Arabija më binë vajtinta jetëve, me gjuën Arabet pasër.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 lajmet e tyre janë të veçanta edhe të përgjithshme, ato që janë të sigurta, ato që janë të fshehta. Dhe u është drejtuar atyre më dgjujtë ata e kuptojnë dhe e dinë, dhe jo më atë që ata nuk e njohin, edhe as nuk e panojnë. Sepse ata përpara se të usbitej Kur'ani, flisin me këtë gjuhë. Dhe kjo ka qenë gjuhë e tyre. Prandaj Allah i Madhure ka zbritur Kur'anin në këtë gjuhë dhe Allah subhanahu wa taala të gjitha lajmet e tij që ka treguar në Kur'an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 në pamjen e tij të jashme ai ishi i përgjithshëm, edhe në kuptimin e tij të vërtet ai ishi i përgjithshëm. Thotë Abdulaziz, këto dy lloj lajmesh janë lajme precize, nuk ka mundësi askush që ti deformoj ato. Dhe ka për ato lajmen është një lloj lajmi i tretë, thotë, që në pamjen e tij të jashme ai duket i duke përgjithshëm, por kuptimi i ti tij nuk është i përgjithshëm, por është i veçantë. Ësë specifik për diçka dhe loj 4, thot, është e i lajmi cilë në paminit të tja është në eshi veçan për diçka, por a i në të vërtet, në koptimin e ti të vërtet, është i përgjithshëm. Të këto dytë fundit, thot, o prisë i besimtarëve, hyndë dushimi, u hyndë dushimi atyre njerëzë që nuk e njohin, nuk i njohin lajmet e përgjithshme dhe, dhe, dhe të të të të të koranit. Thot, lajmi i parë, të cilin domethën në pamjen e jashme është i përgjithshëm dhe kuptimi i tij është i përgjithshëm është si fjala e Allahut subhanu teala wa lahu kullu shay' domethën Allahu të çdo gjë ky lajm ka përfshir krijimin edhe urdhrin domethën nuk ka lën asgjë sepse në të vërtetë çdo gjë është e tij është Allahu qoftë ajo e krijuar ose ajo e krijuar kështu që, që ky lajm në pamjen e tij jashtë është i përgjithshëm ndërsa kuptimi i tij vërtet është i përgjithshëm ndërsa lloji i dytë është lloji i lajmeve të veçanta dhe cilat në pamirë të ty është me janë të veçanta dhe kuptimit të i vërdet i që veçant dhe kjo është shka thënë Allah i më dhuar o idhkala rabbu kalil me laiket i një khali kun besha më njën tëin thot fej dhe së vejtu o në fëkhtu fimi rruhin fëka u lehun sa gjidin thot Allah i më dhuar kujtodhë kur zot jot i tha me laikeve unë po kryoj një njeri prej banta dhe kur ta kryoj e të t'i fryj e t'i për shpirtit për shpirtin tim, për shpirtin tim nuk do të thotë kuptimin që është pjesa e Allahut shpirti, por qëllimi ka veçuar Allahu shpirtin dhe ka sillë prej tij për t'treguar vlerën e lartë të këtij shpirti, siç thuhet për shpunë shpia Allahut, deveja e Allahut. Kur themi shpia e Allahut, çfarë do të thotë kjo që është pjesa e Allahut? Jo. Ja. Gjithashtu edhe kur themi deveja e Allahut, nuk do të thotë që ai nuk deve nuk është krijuar, edhe këto shpirti e Allahut nuk është kuptimi domosdhem që është cilësi e Allahut, por është një lloj veçorie që Allahu i madhure ka veçuar shpirtin e njeriu dhe e ka dedikuar vetes tij për t'të treguar vlerën e lartë ka shpirti. Foth Allahu subhanahu wa taala, pothuaj do po krijoj njerin për ibaltë. Pamëni jashtëme kjo ajet, po krijoj një njeriu për ibaltë. Domthonj flet për një person. Ëmë të vërtetë kuptimi tjetër është po flet për vetëm para demen e selam, kështu që ajeti i pamërit të jashtëm është i veçantë dhe kuptimi i vërtetë është i veçantë. Nuk kuptoj diçka kun kun. si e kundërt, në kundërt me këtë. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar, inna mathala isa indallahi ka mathali adam, khalaqa min turabin thumma qala lahu kun feyakun. Shembulli i Isës tek Allahu është si shembulli i Ademit. E krijoi atë prej dheu dhe i tha aty pasaj bohu dhe u bë. Fot Abdullaziz. Kështu që ky lajm, i cili është treguar në cinën është treguar për Ademin alayhis salam, është lajmi i veçantë. Ka thonë Allahu për një njeri. Edhe kuptimi i kësaj veçance në të vërtet lajmi këtu flet vetëm paradimin e Islamit, për për askën pra, pra as tjetër, sepse Allah i mëdhur prej balte vetëm atë ka krijuar, askën tjetër. Fëmijët ti, e tij nuk janë krijuar prej balte, por origjina e tyre është prej balte. Kështu që lajmi i mëdhur kishte për qëllim një njeriz veçantë, edhe lajmi pa menë jashtëme dukshi që flet për Lislam, një njeriz veçantë. Gjithashtu thotë, tregojnë ajetin e dyt të Brisën e Islam, një lajm të veçantë dhe thaj që ka krijuar zisht ka krijuar atë shembulli i Isës si shembulli i Ademit. Do të thotë që ka krijuar Allah i mëdhur Adevin pa bab, Panan. Kurse Isa në iselam pa bab, domethën janë të ngjash në këtë aspekt. Kështu që dhe lajmi për Isa është i veçantë, që vetëm për Isa. Pas këtij thot Allah i mëdhëruar na ka treguar një lajm, thot që në pamën e jashme ai është i përgjithshëm. Thot, më pas Allah i mëdhëruar oj ju njerëz, thot ja ju ennasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila li ta'arafu inna kamakum indallahi yutqaqum. Thot ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve për një mashkulli dhe femre dhe ju kemi bër ju populli dhe fise që ta njihnë njëri tjetrin më i nderuar ju tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Dhe fjala thotë ju jo, Abdulaziz dhe fjala njerëz tu o ju njerëz, përfshin edhe Ademin dhe Isën edhe çka ndërmjet tyre dhe mbas tyre. Edhe besimtarët kuptuan për Allahun mëdhëruar në zbritjen e këtij ajetit që ky ajet nuk përfshin Ademin dhe Isën kur thotë ju kemi krijuar ju për i mashkullit për femrën. Se Allahu mëdhëruar ka thënë pra demi që ka krupë babë dhe nanë, edhe i isën pa bab. E thotë u ju njerëz, se të njerëzit hyjnë Ademi dhe Isa. Por njerëzit, domthonë, bezimtar nuk kuptuan për këtë eti që këtu te baba dhe nëna hyka dha Ademi dhe Isa. Pse? Sepse kishin kuptuar përpara që Allahi madhuar ka treguar në lidhje të mbarshme që Ademi ka krupë babë dhe nanë, pa nanë, edhe Isa pa bab. Kështu që kur thotë u ju njerëz, ky lajm është lajm i përgjithshëm. Përfshin të gjithë shumë, njerëzit. Por përjashtohet për, për kytyr Ademin dhe Isan, të cilët kanë për të cilët ka treguar Allahu një jetë të pambashme, që ka krijuar pa baba dhe pa nën, jo si njerëzin përgjithsi për të për cilët flet në këtë jetë në të cilët thot, që ju kemi krijuar juë për një mashkull dhe femër. Të e kuptuat ndem? Këto janë dejtë që shohim adoleshencë. Thot. Fjala njerëz është fjalë që përfshin edhe Ademin dhe Isën thot. Edhe çka ndër më të tyr dhe mbëstyrë të thot, edhe besimtarët kuptuan për Allahut kur zbriti ky lajm çajinu ka pasur për qellimin Ademit dhe Isma'il se alam tek njerëzit, të cilët i ka krijuar ndëmit babazën dhe nënën e tyre, thotë. Sepse ai ka treguar në një lajm të veçantë më parë për, për Ademin dhe për Isma'il, dhe domethënë ka treguar një lajm të, të veçantë për ta që nuk janë krijuar në këtë lloj forme. Kështu që lajmit e këta jet dukën të pamën e jashtë me i përgjithshëm për fshin çdo kënd, por ai ishi veçantë, domethënë përfshin gjithë njerëzit përveç Ademit dhe Isma'il, kështu që ai domethënë është është i veçuar si diçka. Dhe lloji i tretë i lajmeve, thot udhëzuesish, ai ato lajme ose ai lajmi i cili në pamjen e titjash më ishte i veçantë, por kuptimi i tij ishte i përgjithshëm. Siç ka thënë Allahu më dhuar, thot "Wa hu huwa rabbush-shi'ra". Dhe ai Zoti i shi'ra është një për hyjeve. Ëm qëllimi nuk është vetëm e këtij hyje, por të gjithë hyjeve, po këto hyjëll arabët e kanë vlerësuar dhe e adhuronin për këtë arsye thotë që edhe shi'ra që i adhuronin, do të vërtetë të shkrijes Allahu dhe Zoti Zoti i këtij hyje është O Allah subhanahu wa taala.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 Mëshirë ime ka përfshir çdo gjë. Edhe besimtarët kuptuan për i Allahut mëdhëruar në këtë ajet mbas i zbriti këtë ajet që Allahu më dhën nuk ka pas për qëllimin të Iblisit. Kur tha që çdo gjë do të përfshijë mëshirime, thotë wa rahmeti wasiat kulajimëshë ime të përfshijë çdo gjë. Kur thotë çdo gjë, besimtarët kuptuan që këtu nuk hyn Iblisi të çdo gjë. Sepse Allah i më dhuar në ka treguar në një lajm më përpara për iblisin dhe ka thënë la'am la'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka min m'ajma'in. U tambur jahannemin me ty edhe me gjithë ata që ndiqin ty së bashku. Kështu që besimtarët nuk kuptuan tek ajti i parë, edhe pse ajm pamën jashtë dot, po të urahmet uosit kolegë muslimanë bëj të përfishë çdo gjë, çdo gjë hyri iblisi këtu. Për këtë nga që nga na ka treguar Allah më përpara që Allah nuk e mëshiron iblisin. Dhe as mos besimtarët Të cilët kanë humbur shpresën tek mëshira e Allahut, atë nuk kuptuan mbresim mbesimtar për kësaj çdo gjë këtu që këtu hyjë ka çdo gjë në të vërtet, por kuptuan që ky lajm është i veçantë dhe pse m'pamën jashtë më duhet i përgjithshëm. Kështu që thotë, iblisi dhe ata që ndoqën atë janë kanë dal prej këtij lajmi të veçantë, domthonë prej mëshirës së Tij e cila ka përfshir çdo gjë, thotë. Kështu që kuptimi i këtij lajmi qi pamë nehasë duket i përgjithshëm, është i veçantë sepse nuk hyn në të iblisi dhe as ata që ndoqen atë, iblisin, domethënë, nuk hyn tek mëshira e Allahut mëdhëruar e cila ka pafshirë çdo gjë. Kështu që kur zbriti Allahu mëdhëruar këto katër lajme, zbriti Allahu mëdhëruar këto katë katë lloj lajmësh. Lajmërimet ka treguar njerëz në katër forma, siç treguan thotë, i ka veçuar rramët në të kupturin e këtyre gjërave, thotë. I ka veçuar rramët kuptuarin e tyre dhe me format që përdorin për të kuptuar ato, dhe nuk ka lënë Nuk i ka lënë ato pa sqaruar, pa jasëruar krijesave që mos gjejnë vend ato të, të cilët deformojnë argumentet e Allahut subhanetaual në secilit të tij, që ticënojnë argumentet e Allahut subhanetaual dhe ta prëngjesojnë ato me krijesat e tij, të cilët domthon bëhet për jo arabut, të cilët nuk e kuptojnë çfarë ka dashur Allau i Madhûr të thotë në sqarimin e tij, domthon në në sqarimin e tij që ka vendosur. Kështu që Allau i Madhûr bëri ato të qartë, dukshëm, domthon që mos jetë e panjohur dhe e paqartë atë që dëgjon ose që mediton, domethënë këtë gjë. Por domethënë këtë gjë thotë Abdulaziz Hummin ata cilët janë arabë, ata që nuk e njohin argumentet e përgjithshme, argumentet e veçanta, argumentet precize dhe argumentet që të mbajnë më shumë se një kuptim. Ja, gjithë kjo është një veçori që ja ka dhënë Allah i mëdhuar arabëve ndër gjithë domethënë krijesave të tjera, për tu treguar domethënë aty argumentin dhe për të mbartur argumentet e njerëzve kundër atyre të cilët deformojnë librin ti e tij dhe cilësitë e tij që janë në pjesë që në stil. Kështu që lajmi dhur kur zbret një lajm që në pamjen e tij të jashme ai është i veçantë, por kuptimi ose, i është i përgjithshëm, ose kur ai është i pamen jashtë i përgjithshëm, ndër kuptimi i tij është i veçantë, lajmi dhur nuk e leje të paraqeruar në një nga dy format. Domethën lajmi pameni jashtë është i veçantë, po ai në të vërtetë është i përgjithshëm ose kundërt, pamënitë janë jashtëm i përgjithshëm, por ai është vërtet i veçantë. Allohu ma dhuro nuk e le të ulë në formë që mos ngatrorë njerëz, por as janë një për dy formave. As janë ose duke bër një përveç përveçim, e përveçon përveçson, domethënë në atë moment të do ta rregj shëmun tash ky shehu. Ose e shia e ka seriojuar të që më parë që njerëzit e mos ke kuptojnë ata. E thot shëmu thot. Lajmi për shemund që Allohu ma dhuro bën një lloj i quaundin arabisht onest në do më thë që e veçon bën një lloj veçimi nd nga lajmi i përgjithshëm në momentin që thuhet lajmi thotë shembull për shkak i kësaj është fjala që ka thënë Allahu në Kur'an fele bi thafim 1000 sene din ila 50 ama fëllë çndroj të këta 1000 vjet por që sallahu më dhënë nuk do të vazhdonte më 1000 vjet besimtar do thoshin nuk kanë le të folti 1000 vjet por thot 1000 vjet ila 50 am për veç se 50 do më dhënjë, hoqi 50. Kështu që domosdhem besimtarët kuptuan që Allah i mëdhuar i veçoi të 50 vjetë nga 1000 vjetë. Kështu që Nuhulajim selam nuk i plotsoi 1000 vjet tek populli i tij derisa erdhi tufani. Kështu që Lajmi thot në pamjen e tij të jashtëm në fillim fillon të thoshë 1000 vjet. Pastaj u veçua, domosdhem hoq 50-të ja prej 1000-shës. Edhe Lajmet e të gjitha në Kur'an janë të shumta, por unë soll vetëm një shemb për të kuptuar do. Dhe, dhe lloi i dytë Lojë dy i lajmeve të lajmeve do të cilët i sejorn Allahu i dhuruar është kur i ka sejur përpara, thotë si shembulli që treguam, thotë me, domethënë në çështën e ajetit thotë urahmatu wesiat kullu şey, mshirimi ka përfshir çdo gjë, kështu që ky lajm thotë pa mënit të jashtëm duket për i përgjithshëm, çdo gjë, çdo gjë, domundaj iblisin dhe kafirët gjithë, por kuptimi është i veçantë sepse Allahu i madhëruar na ka treguar veçanërisht për iblisin dhe për ata që ndjekin iblisin. Përpara kthejti, mur para ka treguar dhe ka thënë la'em la'n jahannam minkum wemmen tabi'akum minhum ejm'in do ta mbush jahannemin me ty dhe me ata që ndiqin ty së bashku. Gjithashtu ka thënë Allah i madhëruar në Kur'an ul ladina kafaru biayatina wulika ya'isu min rahmeti ata të cilët e kanë mohuar ajetat Allahu e Allahut dhe takimin e tij, këta janë ata të cilët e kanë humbur shpresën tek mëshira ime, ulika lahum adhabun alim dhe për ta ka dënim të dhëm shumë, kështu që këta nuk hyjnë tek mëshira e gjë që ka përfshir çdo gjë pse se ka treguar vonë përpara për ta që ata domodin nuk hyn këtu. Kështu që besimtarët kuptuan për Allahut që Allahu i modhur nuk ka pasur për qëllim këta që i ka treguar në lajmet veçanta më përpara, sepse ata kanë dalë nga mëshira e Allahut dhe nuk përfshihen tek mëshira e më tij e gjerë që treguohet në këtë lloj lajmi. Tregon një shembun tjetër. Të ka thënë Allahu i modhur për çështjen e Lutit alayhis salam. Thot ulamma jaat rusuluna lutan, loh ulamma jaat rusuluna ibrahima bil bushra, qalu in muhlik ahla hadi al qaryati in ahla kanu zalimin. Por de kur erdhën të, të, të dërguarit tani Ibrahimit me përgëzimin i thanë ne do shkaterojnë, dhe shkaterojnë i fshati, ta shkatërrojnë do t'i shkatërrojnë banorët e fshatit sepse ata janë mizor. Qal in fiha lutaa. I tha Ibrahim alayhissalam ne të ndodhte lutja alayhissalam. Qalu nahnu a'lamu bimen fiha. Than melaik ne di më mirë se kush është atë. Ne nëjgjienu wa ehlehu. Ne do ta shfutojmë atë dhe familjen e tij illa mar'atu përveç gruas tij. Domethënë Allahu do të dëshiroj të dëshpëtojë me familjen e tij. Po po mos flisëm ë, po mos thoshe më gjë, do kuptonit që dhe gruaji do shpëtonte. Por tha, përveç gruas ti, ky është seri i më parë që tregon Allahu që e sqaron në moment. Ato janë të përgjithshme që mund të kuptonë për të përgjithshme. Pastaj thot Il lemraatu kanat min al-ghabeerin, përveç gruas ti, ajo do jetë për të parë, pra ty ti do të shkatërrohen. Pastaj ka thënë Allahu më dhuron një tjetër, inamunuxu ke ahleke illa imraatik. Ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas të tënde. Po toj vetëm vetëm familjen tënde, pa thën përveç, prej sa e do kuptoje dhe gruaja ti dëshpëtonte. Po kur tha përveç e kuptua që nuk hy ngurojëti, kjo është një lloj serimi, edhe serimi dyt, pasaj ka të regu, Allah i dyt, pastaj ka treguar Allahu më dhuar në një jetë tjetër, thot inna nasna alehim hasiban illa ala lut nnejnaum bisahar. Ne, bi ne u drguam atyre thot hasim në gur, thot illa ala lut, përveç familjes së Lutit, ne i shpëtuam ata në kohën e sfyrit. Po Allahu më dhuar Edhe besimtarët kuptuan për arsye që Zoti i lloj mëdhënë këta jetë, që Zoti i lloj mëdhukash shfutur familjen e Lutit, por nuk kuptuan që që gruaja e Lutit është e shpëtuar sepse Zoti i mëdhur ka treguar në jetën e mparshme që gruaja e tij nuk shfuton. Kurse në këtë jetë, çka thotë Zotallahu, ne do të shfutojmë familjen e Lutit, nuk nuk llet fare për gruën e tij. Por nga që ai ka treguar në jetën e mparshme që gruaja e tij nuk hynte këta shfutuar të familjes së tij, besimtarët edhe pse mbanin jashtë këto jetët Shfutoën familjen si e tij kuptohet sikur gruaja e shfutuar, ata nga që e din nga lajmit e mbarshëm, prandaj nuk e ke quptuar këtë lloj jetëti. Ky është shembulli që tregon Abdulaziz, Allahu mëshiroft. Pastaj thotë, e njëta gjë është edhe për lajmin që treguan për Allahun e madhëruar, për, në mënyrë që ka treguar edhe për veten e tij, thotë që ai është i gjallë dhe nuk vdeskur. Ka thënë Allahu e madhëruar, "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut", mbështetju te gjalli i o të të të cili nuk vdeskur. Do të dojë më dhurë, më shtetën të gjallëgjë nuk dhe s'ku, nuk të regoj që Allah subhanu ta'ala jetë, jetë e tje shë plotë, nuk e kap vdeket si shkap kryesat. Më pas, nuk të regoj një lajmë të veçantë, një lajmë i cilin në, në kuptimin e ti dhe më dhënë është i përgjishme, në pamje e ti e jash më përgjishme, për kuptimin e ti e shë veçantë. Këdo të dojë më dhurë, kullu nefsin dhejë ka të lmohët, në gjithë dhe vete ka për t dhe besimtarët kuptuan për Allahun mëdhur që ai nuk ka pasur qëllim tu tek veten që ka përmendur në këtë jetë veten e tij, ndër veten që do vdesin, nuk kanë kuptuar besimtarët që hyndha Allahu subhanahu teala sepse ju ka treguar më parë në një jetë tjetër që ai nuk vdeskur. Gjithashtu thuaj Allahu mëdhur kur ka thënë inna ma qauluna li sheni za radnaa un naqulu lehu kum feykun, fjala jon për diçka, nëse ne duam më është, ne i themi asaj bëu dhe bëhet. Kështu që thotë me fjalën e tij Fedella ala kauli bismi marifë, kështu që alloj ma dhuruar, thot, fjallën e tëja, inë më kauluna, fjalla jonë, e ka sijën të shqyuar, thot, kurse, thot, lishej inë për ditë shka, po se për një gjë, e ka sijën të fjallin gjë të pashqyuar, thot. Dhe kështu që këtoj, thot, i ka bërë alloj dy gjerët e ndryshme, e këtojnë dy gjerët e ndryshme tek arabët dhe, dhe tek ata që njohin gjuhën, thot. Thot, Allah i më dhuar kur ne e duam atë, një, dhe nuk thot kur i duam, dhe dhote të dyja, dhe më thënë fjalën edhe, edhe gjënd. Shush e thot, ka thënë kur ne e duam atë, i themi asaj, dhe më dhote gjës, dhe më dhote të kryot, dhe nuk thot të dyjef, dhe fjallës dh dh dh dhe gjës. Shush e Allah i më dhuar bërë i dalim dhe me të fjallës, dhe gjës e kryuar, gës e kryuar, e cile kryohet ma në të fjallës, Allah suhanu ta'ala, kryohet ma në të fjallës, Kështu ajo me të fjalës bëhet e krijuar. Ka thënë Allahu më dhuror pastaj khalequ kulli şey. Ai është krijuar si çdo gjë dhe kuptuan besimtarët, prej kia jeti. Edhe pse këym kuptimin e tij është i përgjithshëm, por asnjëri prej tyre nuk kuptoi që këtu te çdo gjë krijuasi çdo gjëje, nuk kuptoi kush që këtu hyn dhe fjala e tij thot, sepse ai ka treguar më parë në lajme të veçanta që gjërat e krijuara krijohen me fjalën e tij. Kështu që nuk ka se si ti fjala e tij e krijuar. Që Bishri thot gabojë edhe ata që hesme me mendimin e tyre dhe humbën, edhe u shkatrruan dhe devijuan për shkak të injorancës së tyre dhe mosnjohjes së argumenteve të veçanta dhe të përgjithshme të Kuranit të madhuruar. Donë këtu zgabimi i Bishrit. Edhe shumë njerëzve, edhe sot eksidej, edhe çdo kohë, kur ata nuk i kuptojnë argumentet fetare, e marrin hadithin dhe kto ka shembull sa të dish, edhe me problematika që ne jetojmë sot, ndaj procesit të Ramazanit, ndaj shumë çështjeve tjera, Këshkuptoën hadithët. Ai kujton se këthe diç për gjithë, përfurnish çdo gjë, edhe nuk e nuk i vëre re hadithët e tjera. Edhe detyra besimtarëve është i marrë të gjithë argumenti të bashkojnë. Po qesen do marr vetëm një argument. Po si po flasun ëh? Sulet adoleshizë. Po qesen do marr një argument. Do t'i lemë të tirat. Kë quhet domodin që ne ti shikojmë argument vetëm me njërin një sy me kusht se jo në fe. Edhe të besojmë një pjesë, lemë një pjesë edhe argumentet vetëtar nuk përplasen me njëra tjetrën. Nuk ka mundësi që një jetë kurrë të hedhë poshtë një jetë tjetër, ose një jetë hedh një boshin at ditë, ose një ditë hedh poshtë një jetë. Nuk ka mundësi. Kështu që kur profetulla Sallallahu alajhi wasallam thot për shembull, për shembull profetulla Sallallahu alajhi wasallam thot, "A gjorni kur ta shikoni hanën dhe çeni kur ta shikoni." Nuk mund të që dërguar Allahut të vini hanë tjetër të hedhë poshtë lloj ide të thot, "A gjorni me njerëzit kur ta gjorni dhe çeni kur ta çeni." Domthonjë që edhe po që sa të hedhin poshtë urdhën tim ju jeni mos tyre. Sepse kjo nuk nuk funksionon në bazë të rregullit që ka, ka vendosur dietarët e përgjithshëm të veçantë. Dhe këtu është problemi, domethënë njerëzve që ata nuk e kuptojnë këtë këtë lloj argumentesh, kusht argumente veçanta, të veçantë ku janë të përgjithshmet dhe prandaj këtu skatrohet madh. Kjo është problematike njerëzve. Dhe nëse njerëzit e kuptojnë shumë drejt këtë gjë, atëherë detyra e tyre është që mos i përplasë argumentin me njëri tjetër, nuk lejohet të përplasë argumentave dhe bishi këtë, këtë ka bër. Ka marrë një jetë dhe ka hedhur 100 jetë të tjera. Edhe sot gjithë do të gjendoll. Marini disa hadithe, hedhni poshtë shumë dietë të tjera. Këtë të ty është i përshkër është gjitha, sepse gjitha Allahot, të gjitha e më prej Allahut, të gjitha të duen besuar, të gjitha të duen zbëtuar. Edhe këtu vjen humbja. Edhe kjo humbja vjen sepse kjo tem, tema, në më më përplasun dhe shi, tema e el khas o el am, që i quat, el khas e veçanta, el am e përgjithshme. El mutlak, el muqajit. El mutlak do të dhote pa ku fizuara, el muqaj do të ku fizuara. Janë, dhote el muqmëll, el mubejen. Këto janë, dhe tema tjere se si pune këtyre, janë tema që kanë be me usur lëfikë baza dhe të kuptuar i të fejes. Një person që nuk i kupton të gjera e ka shumë të vështirë që ta kuptoj e fejes si që duhet. Nuk ka mundësi që ajë të, të, të, të drejtoj e të ke vërteta. Ka mundësi që ajë të kuptoj të, të, të sa gjithë, se gjë mundësi kuptoj. Edhe problematika këtyre është që njëriju, dhe më thënë, që të kuptoj shumë këllë aja, që njëriju nuk duhet të i për çaji merr çargumente dhe ana shkolon disa të tjera dije se nuk është në rregull sepse të gjithë kanë ardhur për Allahut. Nuk ka se si që disa të jenë pranueshëm dhe të tjerë pa pranueshme. Ka thënë një prej dietarëve i cili quhet ibn Khuzaime, thotë kush ka dy argumente që i duken kontradiktore, të vitë kuqit e bashkojnë. Kush ka dy argumente thotë që i duken kontradiktore, të vitë e njëjtit e bashkojnë. Çaji u zgjidhën se çfarë lidh kanë me njëri tjetrin, ato thonë nuk kanë kontradiktor me njëri tjetrin. Shi nuk kanë fë Domthon lem një hadith marrim një hadith ose më bëjmë marrim një ajet dhe një ajet. Jan të gjitha për Allahu Subhanuhu Teala, të gjitha duhen bësuar, të gjitha duhen pranuar dhe ato domethën mbështesin njëra tjetrën. Kjo është ideja, prandaj poqesë shikoni një person i cili i merr sajet dhe i përplas me një më, me me ajet të tjera ose sa hadith përplas me hadith të tjera, dies ai është gabim. Dhe kjo është ide që po dërgojmë adoleshentin të lloj të këto rast, pastaj i mbasi i thotë lëgjeje, dhe i thotë që bishri humri përshkak se nuk njofti argumentet e veçantë dhe argumentet e përgjishme të Koranit dhe adhoj madhuruar i kanderuar e rabët duke u bërë dhe tyret njohër që ata të njohin nga Korani argumentet e përgjishme dhe argumentet e veçantë dhe argumentet e sjaruara dhe, dhe argumentet që më përmaj më shumë se i kuptim edhe i thot ma mune atër të lumë të, lum, të abduleziz tha abdulezizi i thash o prisë i besimtarve Bishri ka kundështuar Kur'anin, sunetin e profetit dhe sërem dhe i gjmaun e sahabve të profetit sënë Allah e sëlem. Shokve të profetit dhe sëlem. Edhe më tha ma muni, ka kundështuar liberën e loë, sunetin e profetit dhe sërem dhe i gjmaun e sahabve, i thash po prisi besimtarve, ta shtita të regojun, tha, i tha full. Thash o prisi besimtarve, qifu të të pretenduan, Shkoni sa bukurin zi argumetet, vallaj, subhanallah, që diqme. Të qifu të të pretenduan se disa gjerë janë haramë, Por ato nuk ndodheshin Torah, nuk tregoshën Torah që në haram. Edhe pretenduan se ato janë në Torah haram, dhe u tha Allahu më dhua, i tha profetit ti, islam, sadikin, i tij sallallahu alajhi wasallam, "Kul fa'tu bit-Torati fatluha in kuntum sadikin." Thuajë silleni Torahën dhe lezojini ta nës lezojini atë para nesh nëse jeni të vërtetë. Edhe kur ata të sinin Torahën, ta lezojënin atë, nuk ka për të gjendur që nuk nuk gjinë ndonjë që thonë ti pretendojnë atë që, që, që, që është haram. Dhe fakti që që Teuradi nuk ka folur për to dhe nuk ka thënë që është haram, kjo tregon që fjalët e tyre që pretendojnë që këto lajm këto gjëra janë haram, gënjeshtër. Kështu që dhe fjalët e bishit, ne i themi bishit thotë, na lexo Kur'an, na lexo një et Kur'anor, në cinin thuaj që Kur'ani është krijuar. Nëse ti nuk sëll, do nuk ka fol Kur'ani fare për këtë gjë, atë kjo tregon që që pretendimi i jotë është gënjeshtër. Gjithashtu i themi, tash shikojmë sunetin profetit profet, profet sallallahu alaihi dhe Në atë regon, nëse tregon nëse profeti sallallahu alajhi wasallam ka fort për dgjë, atëherë e pranojmë. Por ndryshe nëse s'ka fort për ilustrom, for kjo tregon që pretendimi i jot është gënjeshtër. Edhe këto dyja janë bazat tek të këtë cilat ne jemi kthyer në dialogun ton, siç japum kusht vetëve tona dhe hodhom poshtë çdo argument të përveç Kur'anit dhe Sunetit. Ndërsa këto bien në kundërshtim me të gjithë shohët e profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse sahabët kanë rënë në kontradikt në disa çështje, janë halal apo janë haram çështi don çështet e ligjeve. Dhe asnjëri prej tyre nuk e ka quritur gabimtar tjetrin në këtë çështje. Ejo më që nuk e ka qurtu qafier zbot fjalës. Kurse bishi jo prisi besimtarëve pretendoi përpara umetit një fjal, të cilën e keç kuptoi dhe e keç kuptoi domodinë që Allahu më dhur nuk nuk ka pas këtë për qëllim fot, ai keç kuptoi, nuk gjetet për ta nga libri Allahot, i Allahut, as në luti teksti, dhe e megjithë ato thotë Ai thot pretendoj se kush e kundërshton këtë fjalën e tij përsinëzi argumenton, domethënë, ai thotë shoafir dhe gjaku i tij është hallall derdhet. Kështu që ai e bën halloll gjaku në muslimanëve, të gjithë umat i Islam, thot për diçka, ndonëse sahabët s'kan bërë diçka të tillë, thonë. Kështu që ai thot ka dalë nga Izma'u i sahabëve të shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot bishin. Ai thot bishin, të lasht të mbajë hutbe dhe fole edhe prallose thot të lasht desam të desambarove thot. Edhe ata i deshën pretendojnë thot. Edhe pretendon se hodhë poshtë idenë që Kurani është krijuar thotë me tekstin e Kurani. Por un kam një ajet tjetër thotë që ti nuk e nuk ke mundësi ta përballosh atë dhe as ajet është të poshtë dhe as të sillish dyshimën të thotë dhe as të mbash fytbe rreth ti thotë siç bëre me ajetin e mbarshëm thotë. Por ta lash ato thotë për mfund që këtu të mborojmë zhrisë edhe këtu të derë dhe gjaqojot. Tha Abdulaziz mos i thotë. Edhe un e bëj dëshmitar prisën e besimtar për veten time që un jam një parë person që do kthehem tek fjala jote thotë Edhe dhe do ta pergjegjësoj vendtimet, do pendojmë të kaqojë më dhëruar nëse ti ke tekst Kur'ani për të që pretendon. Sepse kush e kundëston tekstin e Kur'anit e yesh Xhafir, sepse kush e kundëston tekstin e Kur'anit e yesh Xhafir. Dhe pashallahun, sikur mblidhen gjinde dhe njerëzit që të bëjnë një Kur'an të till si si Kur'ani, si, si nuk kanë mundsi ta bëjnë ata, edhe sikur të jenë, në të them ndihmues në njëri tjetrit. Tha Bishri, ka thënë Allau më dhëruar, Inna ja'alna al-Qur'ana 'arabiyyan. Fab, fab ish nebe me te Kur'anin arabisht. Fa Abdulaziz i thash aty, un nuk di asnjë prej besimtarëve që nuk e beson këtë jetë. Thot. Të gjithë thonë që Allah i madhuar ka bërë Kur'anin arabisht. Nuk kundëson njeri këtë gjë. Çfarë argumenti ka kthutë për ti që pretendon ti thot, për çështjen e krijimit? I tha Bishri, a ka ndër krijesa të dikush, thot, a ekziston ndonjë gjë dikush që dyshon në këtë ose kundëson këtë? Do të thonë këta jetë dhe kundërshton kuptimin e tij, se kuptimi i tij do të bëm, e krijuam. Domethënë ne kemi bër Kur'an arabisht, on ne kemi krijuar Kur'an arabisht. Thot bishë asnjë përkrijes nuk kundërshton thot që kuptimi fjala ne kemi bër Kur'an arabisht do thot ne kemi krijuar Kur'an arabisht. Se fjala bëm do thot krijuam. I thot do Lazizi, o prinsi besimtarve. I thashat ti sill tekstin e Kur'anit, të cilin pretendoj edhe i thot u kthye te kuptimi dhe te deformimi. Tha Bishri, ky nuk është nuk është shpjegim dhase deformim sola vetëm tekstin e Kuranit. E do të theleziju drejtoha Mamuni dhe i thash, o prisë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Kurani ka zbritur me gjuhën tënde dhe gjuhën e popullit tënd. Dhe ti je nga njerëzit që e kupton më mirë Kuranin në faqen e, e kupton më mirë gjuhën arabën në faqen e dheut. Dhe e kupton më mirë do më fjalë të tyre. Kurse Bishri është një njerëz i është prej, prej domthonjë një arab, përfit huajve i cili i shpjegon e shpjegon Kur'anin dhe keç kupton atë me kuptime të, të tjera dhe deformon fjalët nga kuptimi nga kuptimi i vërtet dhe i ndryshon ato. Dhe thot gjëra të cilat arabët nuk i njohin në fjalë të thyra thot. Edhe ti e di më mirë se nga një nga krijesat që njohin më mirë fjalët e arabëve. Ndërsa bishëri i quajnë kafirë njerëzit për, domethënë, për shkakta keç kuptimit të argumenteve që ka bërë ai vet. Edhe te filli bishë duke thënë Erdhi vërtet as dhe ushtukë koha ikën adoleshiz thot ikën fjalët tua ikën hytbët tua dhe, dhe ndijima që kërkon pris besimtarëve thot mbaroj më mëzhrisi ka thon Allah i më dhuroj falemaxha ma uh ma'rafu ma kafaru bih ne kurrë të atyr thot ata nuk e njohën dhe muhuna të falanatullah el kafin mallkimi i Allahut mbi kafirat më pas sot bishi më jujti me dorën ti thot e kofsha ime thot më tha dretohu mua thot sepse unë solli një argument që nuk e mundsi ta kundërshtosh dot dhe as nuk ke mundsi të vijë vërdallt i thot, që të mborojmë zhvisit këtu, të vërtëtohet argumenti kundër teje, edhe të bëhet detyrë ndëshkëndëshimi jo tot. Nëse ke diçka për të thënë, fol atë rreth tot, sepse ose për ndryshë ta marrin vesh tot që fjala jote është mbaruar dhe argumenti jote është hedhur poshtë. E filloi po bërtisne, po thoshte bishë. E lam të gëzohen në fillim vezhglisë tot, e thot tashi do të, të ja çepem gojën tot. Kush jaleu do të fol tot? Do duhet të do duke fol tot në formë, thot. Atëherë tha Abdulazizi Mund do i thua Mamuni dhe i tha Op Dorezis, pse nuk flet, pse hesht? Përgjigju. Nëse ke nëse ke përgjigje, i thash. Ai nuk po mleo prisi besimtarë që ti flas. Thotë, "Ai do të vërtet. Nëse ai hesht, nuk do të flas, o, do të i përgjigjem dhe e hedh poshtë fjalën e tij me lejen e Allahut subhanuhu teala." Edhe nëse ai dëshiron thotë që të flasi për Allah, edhe të rrotulloj me fjalët e tij, thotë, "Derisa të, të mbroj me xhlisi, unë nuk flas." Edhe prisi besimtarve tashmë i lart se sa ta shikoj çështën të çdo forme. Edhe atë i bërtiti Mamuni dhe i tha pushoi tha dhe dgjoi përgjigjen e tij. Tha Abdulaziz, atë do të heshti. E më tha mamuni, "Fola Abdulaziz, çfarë dëshiron?" I thash, "O prijë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. O prijë besimtarëve, do të besoj se asnjë fjalë e jonë nuk të ka humbur ty sot në mezhlisin ton." Edhe ti je gjykator shumë i mirë, Allahu tash përbleftë të mira për të gjithë domthonë besimtarët që janë në pushtetin tonë në formë më të mirë sot. Thot. Bishri, thotë, atë që i vjen aty ndërmend pa dije dhe pa pa e kuptuar se çfarë thotë. Dhe nëse prisi nëse ti si prisi besimtarëve, do më në shikon të arsyeshme ta mbash mend të rruash fjalën e që do themi ne në këtë çështje, thotë të bëhesh dëshmitar për atë që do them unë dhe për atë që do i kërkoj unë Bishrit që ti të jesh ti dëshmitar për atë që do them. Thotë nga argumentet e Kuranit dhe Sunetit, atëherë bëje këtë gjë. I tha i tha ai Mamuni po unë do më thun, do po dëshmoj sot për çdo gjë dhe do dëshmoj do dëshmoj për çdo gjë do thuash ti. Tha Abdulaziz, ju drejtoh bishë dhe i thash, më trego. Këto fjalë xhale që do të bëj, a vetëm një kuptim ka? Nuk përmban kuptim tjetër përveç kuptimit krijoj. Domthonjë fjalat xhale do të vetëm krijoj. I tha bishi, po. Këto lloj fjalë vetëm këtë kuptim kanë, nuk ka asnjë kuptim tjetër. Thot nuk ka asnjë kuptim tjetër dhe nuk ka asnjë dallim nën fjalën xhale dhe khalaqa. Xhale bëj dhe khalaqa nuk ka asnjë dallim. As tekun dhe as tek askush tjetër për njerëzve dhe as tek askush tek askush tjetër për i, për arabë dhe për jo arabë. Dhe kjo është që njëvin njerëzit dhe ata nuk kuptonin gjithë për veçkë saj lëgjunë atyre, thotë ata thonë gjithë halaka dhe xale, një kuptim ka. Thotë krijojë dhe bëri një kuptim ka. I thash o Bisham, trego për veten tatë dhe lejerë arabët dhe njerëzët e tjerë thotë se unë jam për njerëzve, thotë edhe për arabët dhe unë të kundërshtoj ty në të gjitha. Dhe gjithashtu dhe arabët kundërshtojnë ty. Tha bishi kjo është kohë dhe kjo është pretendim se që ti e pretendon për Arabët për tjert, të, dhe për Tirët, nuk kundëston thotë nuk e kundëston këtë gjë, thotë vetëm se një person si puna jote thotë. Thotë nga frika për shkak të asaj që do të di bjerë. Tha Abdulaziz, tha Abdulaziz. Atë më tregohu edhe për këtë Xhmaun, këtë rëni, dakord të gjithë krijesave që pretendon ti thotë që Fial al-Jahale dhe Khalaka bëj dhe krijojesh një. Nuk ka dalë ndërmjet tyre. Thotë te kjo fjalë thotë në të gjithë Kur'anin. Ta potha në të gjithë Kur'anin kjo fjalë vetëm me këtë lloj kuptimi vjen edhe tek vjersat e tjera dhe tek lajmet arabe vetëm me këtë kuptim vjen fjala xahale. Domthonë fjala bëj. I thash Abdulaziz, o prisë besimtarve, ruaj mirë se çfarë po themi tashti dhe bëu dëshmitar. Tha Bishri, unë ta përsëris dhe një herë të gjithasht, sa herë që më pyetësht i thonë, nuk e kundërshtoj, asnjëherë nuk pendohem për këtë fjalë. Tha Abdulaziz, i thash Bishit, ti pretendove se fjala bëj, domthonë xallahu ne bëmtë do të thotë e krijuam Kur'anin arabisht. Arabishi po, kështu e thash, kështu e them dhe kështu do të them gjithmonë. Dhe i thash, Allahu azza wa jall është i vetëm ai i cili krijon dhe nuk ka shoqeron askush në krijim, apo është shoqeron dikush në krijim? Tha, jo, vetëm Allah krijon, do të është i vetmi i cili krijon dhe nuk ka shoqeron atë askush në krijim. Atë i thotë dulezin, kështu s'e sillem dulezia mëmbrajt shëmbetin, e sillem në që ta fusi në një grop, e fut në një grop atë bishin, thonë që kur bie brenda gropta shikoj vetëm vetë që ka bërë vetëm vetë qafir. Vetë, bishin. Idon Abdulazizi më tregu pak thot, nëse disa fëmiq e Ademit, von pasardhësit e Ademit e krijojnë Kur'anin përveç se Allahu i madhëruar. Një person që i thotë këtë gjë që disa krijesë krijojnë Kur'anin përveç Allahut. A besimtari ky ja bush Qafir, tha ky është qafir, do nuk kush pretendon se Kur'anin e krijon dikush tjetër përveç Allahut, ky është qafir dhe ka hallall gjakun. I tha Abdulazizi edhe unë kështu them si punojot të tha. Ky qoftë qafir, ka hallall gjakun. Ai i thoni thot se dikush tjetër e krijon përveç Allahut. I thash, më trego thot Për atë që i thotë, që të oratin e kanë kryuar qifutët për vetë që Allah më dhuruar. A besimtarës kjo po qafirë, i thotë bishë kjo e qafirë, halal e gjakujti, i, i thotë dhe unë kësuthe më thotë, kjo e qafirë, halal e gjakujti, i thotë më të rego thotë, nëse thotë, thot, kush thotë, pasarës dhe adimën kanë kryuar Allahun, thotë, kush thotë që pasarës dhe adimën kanë kryuar Allahun, edhe Allahun në ka të regur vetë për të legjeje, Aj bësim dallë buçafir, po i thot Bishë ky është xhafir, thot hallall xha guti, i thot do lezi dhe, dhe, dhe unë kështu them, thë e pastaj i thot o bishë më trego thot a Allah ka krijuar gjithë krijesa apo dikush tjetër i tha po si jo thot, thot Allah ka krijuar a e ka shoqëruar dikush Allahun krijim i tha ja. jo tha kush thot se që disa krijesa kanë shoqëruar Allahun në krijim a është besimtar apo xhafir tha xhafir thot hallall xha guti i thot do lezi dhe unë kështu them tha bishri Tashë do të ule, po na sforvon ne, po na po na, ndonëse po na prekupon, ndërsa thilet e zanit dregës se të mborojmë zhlisin me këto me shpresë të shpëtohashi thot, ëh. Por nuk ka shpëtim, thotë tu thot. Duhet të më japësh përgjigje për pyetjen e gjithbash, ose po ndryshe mboroj, marr leje prradhat. I thotë Abdullezizit, i thash, o prisë besimtarve, ai nuk të rregojti drejtve mua, thot. Kërkon thot që unë të përgjigjem për atë që pyet. Edhe duroj pak sot sepse ajo që ka ngjelu është më e leh, thot. Edhe unë do të përgjigjem atij për pyetjen e tij dhe për fjalën e tij, thot. Atëher i tha Mamuni, më thonë ti përgjigju, do të thonë përgjigju adoleshentën fund fare, çfarë pyetësh ka ai, pastaj do të Edhe, të rregojë përgjigjen e vet. Dhe çfarë të kërkon ai? Pasi adoleshenti ju drejtova Mamunit dhe thash, Mamuni drejtuam Mamun dhe më tha, pyetë adoleshentin për çfarë dëshorosh ti voj, thot. Edhe mos li adoleshentit ke nevojë, thot ta përmendë se unë thot jam duke i mbajt mend përmendësh të gjitha fjalët e tu, fjalët juaj që kanë të keni thënë der ta shtitot. Dhe të të. Edhe, jam dëshmitar për ju. I thash Allahu tash folën ndonjër prinsip besimtarëve, por mua në veçantë dhe për gjithë besimtarët në në, në përgjithësi më shpërblimi më të mirë se sot i ulën në mes të neshut një gjykuesi i drejt, thotë dhe i treguari më me mua mbasë më qetsove, më qetsou kur isha i frikësuar dhe më, domethënë, më, më largove vetminë dhe, dhe më lehtë të sove domun që unë të të tregoj argumentet e mia dhe ndoje të vërtetën kur tu sjaru aty dhe e mbrojtat nëdha u bë dëshmitar për të vërtetën dhe për argumentet që u vërtetuan. Edhe ho dhe poshtë këton kur ajo e zhduk. Edhe u shërua, domthonë, e kota e tij thotë. Edhe ti vetë dësh dëshmove kodicin e tij. Edhe u tregove i drejtë në mëzhnisin tënt. Edhe kjo gjitha është sukses për Allahun majdhruar, që ai t'i dha aty për ndaj falëndrimit dhe hamdi dhe hamdit dhe shukurit takojnë të, të gjithë vetëm Allahun majdhruar për ty dhe për të gjithë krijesat që janë në pushtetin tënt. Edhe Allah tash përblev ty gjithashtu në formë më të mirë që që shpëblejn prisat për domthonë njezi që kanë në pushtet. Më tha ma, moni, më lafderovë, thot, me i lafderim shumë të shumë më ma, thot, edhe ty të të mund gjithashtu unë të lafderovë, edhe më shumë se kaj që thot, pra ne këthot e këtë të kajotja dhe të bisedajotja dhe pyre të përsharë të duash. I tha, thabdolezi, i tha është bishet, më thua, i thot, më të rego, aji personin cili pretendon se disa kryesa kanë kryuar me lajket a besimtarë është k Tha, Bishri, a i është qafir, halal dhe ka gjakon. I thash, edhe unë kështu e them, tham të regotha, nëse një person pretendon që disa në, në, bita ademit, kanë kryuar ortak për Allahun. Kanë kryuar ortak për Allahun. A besimtarë këpë po qafir? I thotë qafir, halal dhe ka gjakon. I thotë Abdulazizi, kështu e më dhonë. Tha, Abdulazizi, atër ju dretohë më mundi, i thash, o, prisi besimtarëve, Bishri e përnoj me gojën e vetë që a i është Edhe çdo kush që thot me fjalën e tij dhe, ti. ti, dhe, dhe, dhe dhe përputhme me dhëmin e tij, thot thotë doredi pas tek thut thot kur thash thot edhe çdo kush përputhme me dhëmin e tij, thot këtu e kuptoi që gabova thot Bizësi, sepse kur thosh çdo kush do më pafshin dhe prisin besimtarëve, më thon. Edhe atëher thot ai mamuni uli kokën thot i zemëruar. Edhe po shikonte nga bishri. Edhe tha dhe tha, dhe tha o prisi besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Thot ky thot Qëdo nda quhetin e qafirit thot dhe na bëri hall gjogun ton thot në prezencën ton në mëzhgjen të pa argumente thot. Dhe vetëm thjesht don, don ta nxjirtë nga goja e tij thot Abdulaziz pastaj fash. Thot ka dëshmuar prisi i besimtarëve kundër teje para të që the. Atë më tha Mamuni, po të thon një fjalë shumë të rëndë thot. Edhe më bërë muë dëshmitar për të llojë që the thot. Kurse unë skam dëgjuar asnjë argument deri tash për teje thot. Kundër bishfit. Dhe pra të të tër, thot, për askën tjetër, thaa Abdulaziz u prisi besimtarëve, dëgjoi fjalën timen. Nëse është vërtet dhe bishimi vetërtet e ti, thot, ka qejtur quafir vetën e tij me fjalën që thotë dhe e ka bërë halal, domodin gjakun e tij, thotë, diet se un çdo ta dishhë që po cë argumente tash thotë që çdo fjalë nga ato që thua, si ka marrë nga jetët kuranore, thotë për ndrysh, atëherë thotë gjakojm është halal, nëse un nuk s'e argumente për atë që po them, thotë. Edhe atë urdhroi prisi besimtarëve që që të mpritet koka tani thotë përpara gjithë besimtarëve, nëse un thotë nuk s'e argumente nga teksti kuranit për atë që thash. Që tha sillet er tha dhe mos u zgjat shumë tha mamuni tha Abdulaziz i thash ka thon Allah i mëdhruar wa ufu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aamana ba'da tawkidha wa qad ja'altum Allahu aleikum kafila tha Abdulaziz ka thon Allah i mëdhruar mbajini besën e Allah tha, Abdrezi, Allah dhruar, Allahut kur ju e jepni atë dhe mos e thyeni atë domund edhe betimet mbasi keni përforcuar ato kur ju e keni bër Allahun kefil kefil domthon se si përgjegjës domon kur thonë betom Allahun në do Allah ja. Allah të siguroj për Allahun përgjegjësia betimi i Allahut është ai i cili i bën njerëzit të besojnë që ti domthon të, të marrësh at hakun që pretendon për tjetrit bishit thot o qad jaalatumu Allahu aleikum kefila e bët Allahun përgjegjës ndaj jush thot kuptimi është e keni krijuar Allahun përgjegjës ndaj jush nuk ka asnjë kuptimi për bishin ky ajet thot dhe ai thot që kush e thotë këtë fjalë thot Por thotë, ky, ky është ky është kjo është fjala e tij domethënë mbi shetë thotë thot që këtë fjale thon të gjithë njerëzit edhe të gjithë arabët dhe të gjithë huajt. Më pas thotë, kush e thotë këtë lloj fjale, thotë bishë vetë kush thotë këtë lloj fjale, "Shafir, halallu jaku ti" thotë. Edhe ka gënjur në fund të parën që pretendon se fjala xhala do të thotë krijoj. Edhe thotë vërtetën e dytën që kush e pretendon të lëgjë, "Halallu jaku ti me jmaun u me di Islami." Pastaj thotë ka thënë Allah më dhuroj. "Wa la tajalullahu rida tin me imanikum, wa sabani Allahun penges në betimet tuaja." Thotë O mos do të dua mos e krijoni Allahu një pengesë për betimet tuaja. Nuk ka kuptim tjetër ky ajet për bishrin dhe as për, për as kënd që thot me mendimin që thot mendimin e tij thot. Thot dhe për ato të cilët e kundërshtojnë bishin dhe për gjithë krijesa sipas tij thot. Thot sipas tyre që Allah që Allahu subhanuhu teala pasën krijuar fëmit e Ademit. Thot që kuptimi është wala ta jaullu wala ta khluqulla mos e krijon Allahu. Më pas thot. Më pas mbas asaj do mbas e pretendojnë bishin që na ta jaulu do thot Mos e bëni do të mos e krijoni, tha që kush e thotë lloj fjalë ai çafir dhe xhakutish hallall. Edhe e bëri prisni besimtarëve, dëshmitar për këtë lloj gjëje thotë. Edhe i gënjeu në fjalën e tij ti që pretendoi se si fjalat xhale do thotë krijoj në nën në çdo loj rasti domethënë. Edhe fat vërtetën kur tha që kush e thotë lloj fjalë ai qiu çafir dhe xhakutish hallall thotë. Tha mamuni sa e ndyrë që është këtë fjalë dhe sa ështëëmtuar që është ajo thotë. I thash ka thonë Allah më dhuar u e gja alun e lillaj il benati subhane, ata kanë bërë për Allahun vajza, i pasër e shënjës do e metë, u e le huma e shte unë kur sa ata kanë qërët dëshirën e të vetë, pretendoj bi shërpisi besimtarve, se, se fmita demit kriokan për Allahun vajza, bia, edhe të regon për Allahun më dhruar, që aji e thotë o dhe gjeje për vetën e vetë, dë dëshmon për vetën e vetë o dhe gjeje, më pasë thotë kushë e thotë o lëgjejë, e dhe gjeje, Thash, ka thënë Allah i mëdhruar, o gja alu lillaj e nda dhe li u dhillu anë sëbili. Thotë Allah i mëdhruar dhe ata kanë bërë për Allahun e, rival që ti humbin në njëz nga rruga ti. Pretendoj bishri, o prisit besimtarve, që kuptimi fjales bënë, dhe më dhënë kryuan, dhe nuk ka kuptim tjetër të ka i dhe aset të tjere që tonë fjale ti, thotë vetëm se kë kuptim mënë që, si pas përëndimi ti që, ata pasan kryuar për Allahun rival. Më pasta, Sigurisht e thotë kjo lloj fjalë ai, Shafiqi i xhakuti është Allahu më i mëshmi i umatit. Ka thanë Allahu më dhuruar, "O xhalulilahi ja shuraka al-jin." Ata thotë i bën Allahut xhindët, o ja bën xhindët rival. Sipas këtij kuptimi është, i krijuan xhindët rival. Nuk ka kuptim dietë tek ai dhe as ata të tjerët që thon si punë e tij, mendimin e tij, dhe as ata që kundërshtojnë, se madje të gjithë njerëzit nuk ka kuptim dietë për vështinë që po prandën ambishë, thotë. Kështu që bishë pretendoi se Allahu më dhuruar ka treguar që ata krijojnë i krijojnë xhindët dhe i bëjnë ata rivalt Allahut. Më pas tha, që kush e thotë të lloj fiale, ai është kafir dhe gjaku i tij është hallall. Edhe i thot pretendoj dhe ai gënjeu në pretendimin e tij të parë, edhe që tha që fiala xhale do të thot krijoj, e tha të vërtetën në fialën e tij kur tha që kush e thotë të lloj llafi, ai është kafir dhe gjaku i tij është hallall. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar, "O xha'alul ja ilai shuraka, qul samuuh." Dhe ata bën për Allahun rival. Thuaj, tregojën kush janë këta? Edhe pretendojnë bishëri o prinsi besimtarë që kuptimi i fjalës xhalu do thotë khalaqu krijuan për Allahun rival, nuk ka kuptim tjetër as takai as të tjerë që kanë fjalën e tij dhe as të ata që kundërshtojnë të arab qofshin apo jo arab, nuk ka kuptim tjetër përveç këtij ku sho pretendoi që Allahu i mëdhur ka treguar që ata kanë krijuar rival për Allahun, kështu që ginjeu bishin prendimin e pavarprisë besimtarëve dhe tha shpifje dhe Allahu i mëdhur e ka hedhur poshtë këtë idejë dhe ka treguar thonë kodsin e saj. Edhe tregojtin që askush nuk e di këtë lloj gjëje as në tokë as në qiell. Edhe pastaj të bisthe, të, të do loj, të bishi tha që kush është këtë lloj lloj fjalë ai është i thirr dhe është i humbur. Pastaj thotë lloj madhuar thotë belzu jin al ladina kafaru makru musudu an as-sabil um yudillahu fama lahu min hadd. Edhe us bukuruar atyre, atyre që kanë mohuar drejtëti të tyre dhe ata thotë u larguan nga rruga e vërtetë dhe ko e humb Allahu nuk ka kusht alzoj. Pas atë do t'ollojë më dhurë, falem atë u ma atahuma, salihan jua leu shurakaa fima atahema, kështu Allahu më dhuroi dhe kur aty u dha një fëmijë të rregullt, ata i bën atij ortak rival Allahut në atë që u dha. Nuk ka kuptim, ky ajet, kur thotë u bën i bën atij, u bën Allahu ortak, as për bishin, dhe as për tjerë që thonë mendimin e tij për gjithë njerëzit, kuptimin tjetër për veshit që pra ndonë bishin. Më pas, kurse thotë o lloj fiale Aji e shafir dhe gjagut i sholal Gjinjehu në të parën Dhe thatë vërtetën në dytën thot. Në të cilin tha që e shafir Aji që e thotë dë mundon të dë gjithë Dhe gjagut i sholal Në pas, thotë, ka thonë Allah i madhuar A, a bënë ata për Allah u në rëtak Që kryuan si kryimi ti Thotë, pretendoj bishë që kuptimi Feles bënë për Allah u në rëtak Bënë dhe thotë kryuan Nuk ka kuptim tjetër këtu jashtë si kësaj. As tek ai dhe as të gjithë njerëzit përveç përveç këtij kuptimit thotë. Dhe ka pretenduar dhe mbas sa i tha që kush tho e thotë të lëdjejë i shahfijë që di ish-Allahu me gënjeun në të parën, tha të vërtetën në të dytën, thotë ku tha që jaku di ish-Allahu dhe shafir, zma i shahfijë më zë më shumë në mend. Pastaj ka thënë Allahu më dhuar, "O xhalul malajket elldine hum ibadu rrahmani na tha. Ata ata i bën malajket, të cilët ishin robër të Allahut, femra e shahidu khalqahum." ai dëshmuan krijimin e tyre pretendojnë bishin se kuptimi i fjalës Allahu dhe i bën me like do të thotë krijuar me like. Më pas ta kush e thotë do të jëjë kafir dhe gjakutish Allahu ginë unë të parë dhe thotë vërtetën në dytën tha kur tha që ai është kafir dhe gjakutish Allahu ka thënë Allahu më dhuruar umma qadarullah haqa qadri qalu manzalallahu ala bish min şey qul manzal alkitab alladhi ja bi musa nuru huda linnas tajalunhu qalatisa bidunha Ka thanë lloj më dhuruar, ata nuk e vlerësuan Allahun siç e takon modështisë së tij kur thanë nuk i ka zbritur Allahu njerëzve asnjë gjë. Thuaj, kush e zbrit librin, të cilin u asolli Musa dritë dhe udhzim për njerëzit? Ju e bënit atë copë pas copë, sot e bënit atë me copë letra ashtu. Një pjesë shfaqni, një pjesë fshiheni thotë. Qaratis ju na vdot qirtaş julet letra. Dhe të ndani, cë letra, e shkullin letra, cë letra i shfaqnin, cë letra i fshifnin, që mos i merin vesh njëzit e shëvërteta. Këtë, pretendoj i bishri që këtu këtë të dojë më dhurë dhe ju e bënit të të letra i shfaqnin, cë dhe të sa i fshifnin, pretendoj i bishri që kuptimi, cëtë i bënit, dhe më në një kryonit, do të thot që të shifutët kam pasen kryuar të oratin, Edhe kuptimi është që domthonjë që Teurati që ka i krijuar dhe fjalë Allahu subhanuhu teala që kanë ka i krijuar për izhifutëve dhe pretendojnë se izhifutët kanë krijuar fjalën e Allahut dhe se nuk ka kuptim tjetër për këtë ajet vetëm se ky kuptim te të, të gjithë njerëzit arabë jo arab më pas tha kush e thotë thotë fjalë e safir dhe xhaku i di është halal kështu që, që bisi gënjeur në të parën e tha fat vërtetën në dytën kur tha që ai që thotë këtë gjë e safir dhe xhaku i di është halal më pas ka thënë Allahu më dhuruar Këma anzelnë alal muqtasimîn alladhina ja'alul qur'ana 'izîn fasajna kemizburd tekata tasilu mundan tasilu te bon qur'anin pjes pjes te cilet e bën qur'anin thot bishi bi thot se abdülrezit pretendoj bishi që kuptimin fjalës si ata bën qur'anin do thotë krijuan qur'anin më pas tha kush thot e thotë lloj fjalë ai është çafiri gjaku i tij është halal kush e gënjeun në të parm ku pretendoi që fjalë bën këtu Kurani, e kuptimin krijon Kurani dhe thaat vërtet në dytën që kush i thotë lloj fjalë je shafidh dhe gjakut jesh hallall. Atëh Abdullazizi më tha Mamuni, Ma mjafton Abdullaziz, sepse Bishri e pranoi për veten e tij thot kufrin e pranoi për veten e tij kufrin se gjakut jesh hallall. Atë e bëri dëshmitar veten e tij thot. Edhe ti the të vërtetën në çdo gjë që pretendove thot. Por thot, ai kur e tha këto lloj fjalë që thot, ai nuk e kuptonte ço thoshte, as nuk e dinte ço thoshte. Kështu që kjo fjalë thot i takon votativ veçanërisht thot nuk është për të tjerë thot të cilë nuk e panë ti që thot bishi thot kjo nuk gjikoi për, për të tjerë për të dëgjes e kishte hall në vetë ai prej me mamuni i thash o prizi besimtarve Allahu ta shtoft jetën thot un të fola më atë që kisha përpara me thot dhe bishi e panë dëshmoi përpara teje për veten e, e tij thot dhe un e di thot që prizi besimtarë do të ruajnë fjalën e tonë thot edhe sigurisht e kështu thot nuk do guxoj të flisë thot pastaj më tha mamuni ti vetëm bishin kishte për qëllim kur fole me fjalën tante apo kishte për qëllim dhe të gjithë njerëzit i thav drezim ai nuk më la flashta uni i thosha fól për veten ai thoshë jo të gjithë njerëzit thonë ai nuk la nuk më la flashta uni thosha fól për veten ose për roptë kur thoi që jë fjala xhale bëj do thot krioj, joh, joh, të thot krijojë jo edhe të ku po të gjithë njerëzit këtu është po fola për veten sepse ai e kishte parosur se do thoshte fjala bëj e kupton mëri thonë fól për veten domodin qy çavipi dhe vendeta të të tjerët po ai smla Un i thoshe vol për vete, ai i thoshte jo për të gjithë arabët, do të gjithë jo arabët kështu është fjalët. Don. Edhe un i përgjigjem, bash fjalën e tij thot. Edhe e tha, domthonë, edhe tha domthonë e prisi besimtarëve, e pasaj thotë, e thotë Abdulaziz thotë, thotë, "Kjo thot në vërtetë i takon atij që e pranon fjalën e tij thot. Fjalën e fjalën e në e bishit thot. Edhe kjo ishte që kisha un për qëllim thot në fjalën që thash thot. Kush thot fjalën e tij thot. Domthonë kush thot fjalën e tij sekun si e bishit. Tha, atëherë më mori thot të lumt, të lumt Abdulaziz thot uni si usazien zoreti domethanen argumentet. Edhe pasaj këtu domethan fillon adoleshit dhe e shpjegon këtë çështje, bën disa shpjegime tjera në lidhje me këtë çështje, këtu mbaron kjo, domethan pjesa e fillon një një ide tjetër, tregon disa gjëra, argumente të tjera në lidhje me po me këtë çështje, edhe them se inshallah me kaq që mjafton, më që u zgjat pak edhe këtë çështje pak të vështira që ka nevojë jit meditosh rreth tyre. Vazhdojmë inshallah mësimin e arsimin, më Allah shpreh mirë.